Частина 5. Королі торгівлі Торгівці. Економічний контроль фундації зростав за неминучими законами психоісторії. Торгівці багатіли, з багатством приходила й влада. Іноді забувають, що Гобер Мелоу починав своє життя як звичайний торгівець, але ніколи не забувають про те, що він закінчив його як перший із королів торгівлі. Галактична енциклопедія Джоран Сат склав разом кінчики пальців із бездоганним манікюром і сказав «Це схоже на проблему. Фактично, і я кажу це суворо конфіденційно, це може бути чергова криза, передбачена Гаррі Селдоном. Чоловік, який сидів навпроти нього, знайшов сигарету в кишені свого короткого смірнянського піджака. Не розумію цього, Саце». Як правило, політики починають кричати про кризу Селдона перед кожними виборами мер. Сад ледь помітно усміхнувся. «Мелов, я зараз не айгітую. Ми зіткнулися з ядерною зброєю. І не знаємо, звідки вона прийшла». «Гобер Мелов зі смирно, Головний торгівець. Спокійно. Майже байдуже закурив цигарку». «Продовжуйте. Якщо ви хочете сказати ще щось, скажіть. Мелоу ніколи не дозволяв собі запобігати перед людьми з фундації. Хай він і іноземець, але, незважаючи ні на що, він має залишатися чоловіком. Сад кивнув на тривимірну карту зоряного неба, що лежала на столі. Він покрутив деякі ручки налаштування на пульті, і група, у якій було співдюжене зоряних систем, засвітилися червоним. «Це», – тихо сказав він, – «Кореліанська республіка». Торгівець кивнув, «Був я там, смердюча щуряча нора. Припустімо, її можна назвати республікою, але комдором там щоразу стає хтось із родини Арго. А кому це не до вподоби з тим, що й страпляється?» Він скривив губи і повторив, «Був я там». Але ви повернулися, а таке трапляється не завжди. Торік на території республіки зникло три торгових судна, які, згідно з конвенцією, мають бути недоторканними. І ці кораблі були озброєні усіма звичайними ядерними зарядами та силовим захисним полем. Якими були останні повідомлення з кораблів? Планові звіти, більше нічого. А що сказали на Корелі? Очі Сата іронічно зблиснули. Ми не можемо про це запитати. Головний здобуток фундації по всій периферії – це її репутація як могутньої держави. Думаєте, ми можемо втратити три кораблі і потім запитувати, куди вони поділися? Ну, тоді, гадаю, ви скажете, що хочете від мене. Джоран Сат не марнував свій час на таку розкіш, як роздратування. Як секретарю мера йому доводилося стримувати депутатів від опозиції, шукачів праці, реформаторів і психів. Які заявляли, що їм вдалося повністю побачити майбутнє, сплановане Гаррі Селдоном. Тому після такої школи вивести його з рівноваги було важко. Він обережно сказав. Хвилинку. Розумієте, ці три кораблі пропали в тому самому секторі в той самий рік, і це не може бути аварією. Ядерну силу можна знищити лише за допомогою ядерної сили? Автоматично виникає питання: якщо на Корелі є ядерна зброя? то звідки вона там? І звідки ж? Є два варіанти. Або корилянці сконструювали її самотужки. Це фантастика. Ще яка? А інший – це те, що ми постраждали від зради. Думаєте? У голосі Милов з'явився холод. Секретар спокійно відповів. У цьому немає нічого дивного. З того часу, як чотири королівства ухвалили конвенцію фундації – нам доводиться мати справу з різними групами незгодних. У кожному з колишніх королівств є свої претенденти на владу і колишня знать, які не надто вдають, що люблять фундацію. Можливо, деякі з них починають діяти. Мелоу Густо Почервонів. Розумію. Ви ще щось хочете мені сказати? Я смирнієць. Знаю. Ви смирнієць. Народилися на Смирно. Одному з чотирьох королівств. З фундацією вас пов'язує лише освіта. За місцем народження ви іноземець. Без сумніву, ваш дід був бароном під час війни з Анакреоном та Лоріс. А ваші сімейні маєтки були конфісковані, коли Сеф Сермак перерозподілив землю. Ні, о чорний космос і ні. Мій дід був простим сином зорельотчика і помер, розвантажуючи вугілля за мізерні гроші. Ще до того, як фундація взяла владу. Але я народився на Смирно, і не соромлюсь ані Смирно, ані Смирнянців, клянусь галактикою. Ваші дрібні хитрі натяки не змусять мене панікувати і підлизуватись до фундації. А тепер можете віддавати наказ або висувати звинувачення. Мені байдуже. Мій любий головний торгівцю, мене на електронних хвилює, був ваш дід королем Смирно чи найбільшим жебраком на планеті. Я виклав усю цю нісенітницю про ваше народження та родовід, щоб показати, що вони мене не цікавлять. Очевидно, ви пропустили головне. Повернімося до цього. Ви смирнієць. Ви знаєте іноземців. Крім того, ви торгівець і один із найкращих. Ви були на корелі та знаєте корелянців. Ось куди вам потрібно відправитися. Милоу глибоко здихнув. Як шпигун. «Зовсім ні. Як торгівець. Але тримайте очі розплющеними. Якщо зможете з'ясувати, звідки у них зброя...» «Я можу нагадати вам, оскільки ви смирнієць, що два з цих зниклих кораблів були зі Смирно. Коли мені починати?» «Коли буде готовий ваш корабель?» «За шість днів. От тоді почнете. Усі деталі отримайте в Адміралтействі». «Добре. Торгівець підвівся». Сильно потиснув йому руку і вийшов. Сад почекав, обережно розводячи розминаючи пальці після цього рукостискання. Потім знизив плечима і зайшов до кабінету мера. Мер вимкнув екран і відкинувся на спинку крісла. «Що, Сад, ти про це думаєш?» «З нього вийшов би хороший актор», – сказав Сад і задумливо подивився вперед. Це було ввечері того ж дня у Голостяцькій квартирі Джорана Сатта на 21-му поверсі Гардінбілдін. Пабліс Манліо повільно потягував вино. Це був Пабліс Манліо, чия сухарлява, стареча фігура уособлювала дві великих функції фундації. Він був міністром закордонних справ у кабінеті мера, а для всіх зовнішніх сонць, за винятком самої фундації. Крім того, ще й примасом церкви, постачальником святої їжі, «Магістром храмів і мав ще безліч оманливих, але звучних назв». Він говорив, «Але він погодився, щоб ви послали цього торгівця. Це вже добре». «Та цього мало», – зауважив сад. «Уся ця справа – найпримітивніша хитрість, оскільки в нас немає можливості передбачити, чим вона завершиться. Це однаково, що розмотувати мотузку, сподіваючись – що десь наприкінці буде петля. Точно. А цей Мелоу – здібна людина. Що, як його нелегко буде обманути? Це шанс, яким потрібно скористатися. Якщо існує якась зрада, то там замішані якраз здібні люди. Якщо ж ні, то нам потрібна розумна людина, яка виявить правду. І Мелоу охоронятимуть. Ваш келих порожній. Ні, дякую. Мені вже досить. Сат наповнив власний келих і терпляче спостерігав за тим, як його співрозмовник поринув у нелегкі роздуми. Якими б не були ці роздуми, вони нерішуче завершилися, коли примаз Ненацька сказав, майже вигукнув. «Сат, що у вас на думці? Я скажу вам, Манліо». Його тонкі губи розсунулися. «Ми перебуваємо в розпалі Селдонівської кризи». Манліо подивився на нього, а потім тихо сказав. Звідки ви знаєте? Хіба Селдон знову з'являвся в часовому сховищі? У цьому, мій друже, немає великої потреби. Поміркуймо логічно. З того часу, як Галактична імперія залишила периферію, і кинула нас на призволяще, ми ніколи не стикалися з противником, який би володів ядерною енергією. А тепер ми вперше маємо з цим діло. Це показово, навіть якщо цей факт стоїть сам по собі. Але він не один. Уперше, більш ніж за 70 років, ми зіткнулися з серйозною внутрішньою політичною кризою. На мою думку, синхронізація двох криз – зовнішньої та внутрішньої – не підлягає жодному сумніву. Очі манліво звузилися. Якщо це все, цього недостатньо. Ми пережили вже дві кризи Селдона, і обидва рази фундація перебувала під загрозою знищення – Третя криза не настане, доки ця загроза не повернеться. Сад терпляче продовжував. Ця загроза вже наближається. Кожен дурень може сказати, що криза є, коли вона вже настала. Завдання справжнього державника – виявити її в зародку. Дивіться, Монліо, ми рухаємося за запланованою історією. Ми знаємо, що Селдон розробив історичні ймовірності розвитку майбутнього. Ми знаємо, що одного дня ми відбудуємо галактичну імперію, ми знаємо, що це займе тисячу років або близько того. І ми знаємо, що в цьому проміжку ми переживатимемо певні кризи. Отже, перша криза настала за 50 років після заснування фундації. Друга – за 30 років після першої. Відтоді минуло майже 75 років. Час настав, Манліо. Час настав. Манліо невпевнено почухав ніс. І ви розробили план, як зустріти цю кризу? Сад кивнув, і я, продовжув Манліо, відіграватиму в ньому певну роль. Сад знову кивнув. «Перш ніж ми зустрінемо зовнішнього ворога, який має ядерну зброю, ми повинні навести лад у себе вдома. Ці торгівці...» «Ах...» Примас напружився, і в його очах з'явилася жорстокість. «Правильно, ідеться саме про них». Вони корисні, але занадто сильні і неконтрольовані. Вони чужинці, які отримали світську освіту. З одного боку, ми дали їм уроки, знання, а з іншого – втратили над ними контроль. А якщо ми зможемо довести зраду? Якщо зможемо, то діятимемо просто і прямо. Але це мало що означає. Навіть якщо серед них і немає зради – вони сформують ненадійний елемент у нашому суспільстві. Їх не прив'язуватимуть до нас ані патріотизм, ані спільна батьківщина, або навіть релігійне благовіння. Під їхнім світським керівництвом зовнішні провінції, які з часу Гардіна ставляться до нас як до святої планети, можуть відірватися. Я все це розумію. Але як це вилікувати? Ліки... Потрібно знайти швидко, ще до того, як криза Селдона загостриться. За умов зовнішньої ядерної загрози і внутрішнього незадоволення, їхня перевага може бути занадто великою. Сад поставив порожній килих, який крутив у руках. Очевидно, що це ваша робота. Моя? Я цього зробити не можу. Моя посада виборна, І я не маю законодавчої влади. А мер... Це неможливо. Це абсолютно негативна особистість. Він проявляє енергійність тільки коли треба ухилитися від відповідальності. Але якщо виникне незалежна партія, яка поставить під загрозу його переобрання, то йому можна буде диктувати умови. Але садте. У мене не вистачає здібностей для того, щоб бути справжнім політиком. Залиште це мені. Хто знає, Манліо? З часів Сальвара Гардіна посади примаса та мера ніколи не перебували в руках однієї особи. Але тепер це може статися, якщо вам удасться добре виконати свою роботу. На другому кінці міста, у більш дружньому оточенні, Обер Мелоу мав другу зустріч. Він довго слухав, а потім обережно сказав. «Так, я чув про вашу кампанію з отримання торгівцями у Раді». «Але Твер, чому я?» Джейм Твер, який був готовий будь-якої миті нагадати вам, незалежно від того, питали його про це чи ні, що він належав до першої групи чужинців, які отримали свійську освіту у фундації, усміхнувся, променистою усмішкою. «Я знаю, що роблю», – сказав він. «Згадайте, коли ми з вами зустрілися вперше торік?» На укладання торгової конвенції. Правильно. Ви керували зустріччю. Ви посадили цих червоношиїх бугаїв на місце. Потім запхали їх до кишені своєї сорочки і забули про них. І з широкими масами фундації ви теж добре даєте собі раду. Ви маєте романтичний ореол. Або принаймні солідну репутацію авантюриста. Що те ж саме. Дуже добре. Сухо сказав Мелов, але чому саме зараз? Бо зараз у нас є шанс. Ви знаєте, що секретар освіти подав відставку. Про це ще не оголосили, але скоро повідомлять. А ви звідки знаєте? Неважливо. Він з огидою махнув рукою. Це так. Партія прихильників прямої дії розвалюється на очах. І ми можемо добити її просто зараз, відкрито поставивши питання про рівні права для торгівців, або, точніше, про демократію. Вони за неї чи проти?» Мелоу відкинувся на спинку стільця і утупився у свої товсті пальці. «Не, вибачте, Твере, але я їду у справах наступного тижня. Вам доведеться домовлятися з кимось іншим». Твер здивовано глянув на нього. У справах? У яких ще справах? Дуже таємних. Потрійний пріоритет категорії А. Усе таке, розумієте? У мене була розмова з секретарем мера. З мієм сатом? Джим Твер розхвилювався. Це якісь хитрощі. Цей син зорильотника хоче вас позбутися, Мелоу. Зачекайте. Мелоу стукнув долоню об кулак. Не панікуйте. Якщо це хитрощі, то я з ними за це якось розплачуся. Якщо ні, то цей ваш змій сад грає нам на руку. Послухайте, наближається одна з криз Селдона». Мелоу чекав реакції, але її не було. Твер просто дивився на нього. «Яка ще криза Селдона? О, галактику!» Розчаровано і розгнівано вигукну Мелоу. «Чим ви в біса займалися, коли до школи ходили?» Що ви хочете сказати своїм дурним запитанням? Старий насупився. Якщо ви поясните, утворилася довга пауза, а потім Мелоу сказав: Поясню, Мелоу опустив брови і повільно заговорив: Коли галактична імперія почала гинути, і коли околиці галактики повернулися до варварства та відпали від неї, Гаррі Селдон і його група психологів заснували колонію. Фундацію. «Тут, посеред цього безладу, щоб ми могли культивувати тут науку, мистецтво, технології та сформувати ядро другої імперії». «О, так, так…» «Я не закінчив», – холодно сказав торгівець. Подальший напрямок руху фундації був спланований відповідно до науки психоісторії, що тоді була високо розвиненою, і умови були організовані таким чином, щоб викликати низку криз». Які змусять нас швидше рухатися до майбутньої імперії. Кожна криза, кожна криза Селдона позначає певну епоху в нашій історії. Тепер ми наближаємося до чергової, третьої кризи. Тверзний за плечима. Мені здається, що про це згадували в школі, але я вже давно її закінчив, давніше, ніж ви. Мабуть, так, забудьте. «Важливо те, що мене відправляють у самий розпал цієї кризи. Ніхто не знає, що буде, коли я повернуся, а вибори до ради відбуваються щороку». Твер підвів очі. «Ви напали на якийсь слід?» «Ні». «Маєте конкретні плани?» «Жодних». «Ну...» «Ну, нічого». Гардін колись казав, щоб домогтися успіху, недостатньо самого лише планування. Потрібна ще й імпровізація. Твер впевнено похитав головою, і вони підвелися, дивлячись один на одного. Раптом Мелоу сказав цілком буденним тоном: А знаєте, що я вам скажу? Чи не поїдете ви зі мною? Не дивіться, чоловіче, на мене, так. Ви ж були торгівцем до того, як вирішили, що політика більш захоплива справа? Або принаймні я так чув. Скажіть мені, куди ви летите. До веселійського розриву. Не можу сказати конкретніше, доки не опинюсь в космосі. То що скажете? Гадаю, що сад вирішить не випускати мене з поля зору. Навряд чи. Якщо він хоче позбутися мене, то чому б йому заразом не позбутися й вас? До того ж, жоден торгівець не вирушить у космос, доки не збере власну команду, а я беру до себе кого захочу. В очах старого з'явився дивний блиск. Добре, я полечу. Він простягнув йому руку. Це буде моя перша подорож за три роки. Мелоу схопив і потиснув йому руку. Добре, неймовірно, добре. А тепер я повинен зібрати хлопців. Знайте, де доки далекої зірки. Тоді приходьте туди завтра. До зустрічі.